Свято вже доволі активно пригасало, фантазія чаклунів і дотепників невблаганно вичерпувалася, і в ці хвилини на площі вже майже не було нічого цікавого: якийсь фейерверк, якась пантоміма з ангелами і блазнями, якісь дівчата ходили на руках, але потім виявилося, що то були ноги. А височенький хлопака в червоному одязі ката із сокирою за поясом припрошував усіх до печених ковбасок як він запевняв, власного виробництва. Немирич купив у нього одну ковбаску, яка здалася йому дещо солодкавою на смак, і попрямував до відомого вже пам'ятника, що за ним мало стояти дивовижне передвоєнне авто. Але Крайслера на місці не виявилося. Як з'ясувалося з розповідей очевидців, півгодини тому чорного кольору лімузин злетів над площею і трохи покружлявши побіля ратушевої вежі, зник у нічному небі Чортополя. Натомість Юрко побачив серед натовпу добродія з відеокамерою в картатому кашкеті окулярах із сивою борідкою, зодягнутого на цей раз у непоганий чорний костюм золотисту смужку. «Пане Попель!» – привітав його Немирич. «А де ваш причудовий Крайслер?» «О, пане Штундеро, перепрошую, пане Немирич, дуже радий, що ми спіткалися», – сказав замість відповіді доктор Попель. «Я хотів би знати, чи не заглядали ви до багажника свого автомобіля», – не вдовольнявся Юрко. «А я користаю зі щасливої нагоди зробити собі пам'ятку про побут на цьому незабутньому святі», – відповів доктор Попель. «Розумієте, там у вашому багажнику мав бути один хлопець», – гнув своєї Немирич. «Але я волію японські тасьми через те, що німецькі не дають потрібної чутливости на світло», – підтримав доктор розмову. «А що, японські тасьми у вас теж можна придбати?» – склав зброю Немирич. «Ну так, я не міг його не викинути з багажника, бо я того не люблю», – почав прояснювати ситуацію швейцарець. «А скільки у вас коштує, приміром, така відеокамера?» – з'ясовував далі Юрко. «Знаєте, він кудись пішов, як тільки я його викинув. Я не знаю, де він тепер може бути. Певно, десь блює», – відповів доктор Попель. «А ви не знаєте, де тут у Чортополі готель?» «Я не знаю тої новішої забудови, тим більше, що сам спинився у родини». Дуже мені приємно запросити вас до них у гості. Там якраз має початися велике нічне прийняття. Немирич хвильку подумав. А це зручно? – завагався він. Я пообіцяв їм, що приведу когось зі славних українських поетів. Найправдоподібніше вас, пане Немирич. Вони готуються. Так що дуже прошу. І доктор кивнув у той бік, куди нібито треба було б іти. «А вони не змусять мене читати вірші?» – знову завагався Немирич, коли вони рушили. «Їх не цікавлять ваші вірші!» – розвіяв його сумніви доктор. «Їх цікавить те, що ви – славний поет!» А, розуміючи кивнув Немирич. Вони повернули в колишню вулицю святого Івана Хрестителя і деякий час ішли мовчки. Це був час зачинених брам і погаслих ліхтарів. У будинках теж стояла темрява, тільки з якогось вікна долинали ледь чутні клавесинні пасажі. На кожному кроці траплялися урни зі сміттям і коти, а може щури, словом, якісь тварини, котрі перебігали дорогу і ховалися у підвалах з вибитими вікнами. Юрко мимоволі милувався старовинною архітектурою і думав, що б його спитати в попеля. Нарешті він спромігся. «Пане Попель, а ваше авто справді полетіло?» Доктор уважно подивився на нього. «Моє авто стоїть припарковане від тоді, як я приїхав». «А тоді яким чином той хлопець міг опинитися в багажнику?» Не хотів відчепитися Немирич. «Знаєте, – дещо роздратовано почав доктор, – то не є така проста справа». Мені часами тяжко зрозуміти, що тут у вас діється. Я є прецінь громадянин Швайцарії. Я не все розумію у вашім життю. Ми перебуваємо в ріжних соціальних системах. До того всього у нас конфедеративний устрій, а у вас унітарний. Що кому більше подобається? Юрко вирішив покинути тематику автомобіля і Білинкевича. Оскільки доктора ці запитання явно лоскотали і змушували замість відповіді молоти всілякі дурниці. Тому, подумавши, Немирич підшукав у глибинах свого інтелекту нове запитання. «А скажіть, будь ласка, чим конфедеративний устрій відрізняється від федеративного?» «Я не можу вам нічого сказати, бо цілком не цікавлюся політикою», – люб'язно пояснив доктор. «Пане Попель!» Розмовляти з вами велика приємність. Чи далеко ще йти? Це не від нас залежить, чомусь відповів доктор. Здається, він дещо поїхав мізками, констатував для себе Немирич. У психіатрів такі речі трапляються. А може, просто глухий і не дочуває моїх запитань. Та хоч би там як, Юрко втратив усяку охоту до спілкування з доктором Шизофреніком. Невдовзі, однак. Щойно вони з колишньої вулиці Святого Івана Хрестителя повернули в колишню вулицю короля Данила, доктор озвався до нього сам. «Я попрошу вас у товаристві бути максимально чемним, не класти лікті на стіл, не плямкати, не шморгати носом, користуватися приїжені виделкою, ножем і серветками, не відригувати і даруйте на слові «не пердіти». Збереться надзвичайно вишукане товариство, і мені буде вельми прикро, якщо ви поведетеся нетактовно. А там будуть молоденькі дівчата, чи, скажімо, жіночки для флірту, нахабно поцікавився Немирич, який почувся дещо вколеним після докторового попередження відносно правил доброго виховання. До речі, там нема де переночувати, так що на це не розраховуйте, цілком не до речі, відповів доктор не розраховувати на нічліг чи на дівчат з'ясовував Юрко Розраховуйте тільки на себе самого, відповів йому швейцарець і задоволено потерши руки сказав. Склалося як найкраще. Ми встигли все обговорити в деталях. Прошу запукати до тамтих дверей, бо ми вже прийшли. Вони стояли перед невимовно старим будинком, який чимось нагадував мініатюрну фортецю. І якби Юрко трохи краще знав Чортопіль, то він здогадався би, що то знаменита вілла з грифонами, до якої щодня приводять юрми туристів. Але Юрко цього не знав і тому сміливо постукав у двері. Їм відчинив слугав лівреї з позументом і з настільки тупим виразом обличчя, що відразу хотілося заїхати йому поміж брови. Це бажання посилювалося в Немирича ще й тим, що зовні слуга дуже нагадував йому якогось надзвичайно відповідального чоловіка, тільки від кого саме зорієнтуватись не міг. Слуга повів їх нагору дерев'яними сходами, попередньо прийнявши від доктора відеокамеру і з глибокою поштивістю сховавши її до якоїсь ніші. «Сходи та й весь будинок». Освітлювалися лише свічками, яких було воїстину безліч. Згори долинала якась солодка музика на тлі негучних і люб'язних розмов. Між першим і другим поверхами був майданчик, і на ньому непробивні з вигляду двері з лев'ячою мордякою замість ручки. Слуга натиснув на бульку левового носа, і двері прочинилися. «Пане Немирич!» – звернувся доктор. – Прошу зайти до гардеробу і вибрати для себе відповідне убрання. Ви маєте вигляд недостатньо прийнятний для гостини. Я зачекаю тут. Юрко зайшов до кімнати з шафами і дзеркалами, сподіваючись цілком доречного в такій ситуації ножа у спину, але все закінчилося добре. У шафах було повно чоловічого одягу, ретельно розподіленого по вішаках, Щоправда, цілком однакового. Чорний фрак і чорні штани, камізелька, біла сорочка, метелик. Унизу під кожним вішаком гостроносі лаковані мешти. Різнилися ці речі лише розмірами. Юрко почав квапливо переодягатися, озираючись на прочинені двері і дзеркало поруч із ними, в якому бачив себе в самих лише трусах і від того здавався собі ще беззахиснішим. Але віднайти відповідне вбрання виявилося не так легко. Якщо пасував фрак, то не годилися штани або трищали по швах сорочка, чи навпаки. Час минав, і Юрко перебрав уже, здавалося, половину гардероба, а так і не знайшов відповідної собі вдяганки. Він почав нервувати і вже придивлявся, чи немає в цій кімнатчині якого-небудь вікна – аби через нього дати драла, розв'язавши таким чином цю дурнувату проблему. Але тут зауважив на одному з вішаків комплект з невеличким пришпиленим аграфкою до вилоги фрака папірцем, на якому прочитав для пана Ю Немирича. Одяг виявився, як на нього шитий. Навіть знайдені під вішаком лакерки ніде не тиснули. І ще за кілька хвилин Юрко побачив себе з різних боків у дзеркалах таким, як не бачив ще ніколи, тобто бездоганним. «Ви одягалися трохи задовго», – з легким докором сказав Попель. «Я мусив відпустити слугу. Він дуже змучився сьогодні, хай собі трохи відпочине». «Він тут постійно працює?» – спитав Юрко, як тільки вони знову ступили на сходи і рушили догори. «Взагалі ні, він є перший секретар райкому, але ми його попросили», – прояснив ситуацію доктор. На другому поверсі двері виявилися значно масивнішими і вищими, але діло спрощувалося тим, що вони були відчинені навстіж. Інимирич, супроводжуваний доктором, переступив поріг величезного залитого свічковим палахкотінням покою. Тут і там покоєм походжали бездоганно виховані чоловіки і жінки у вечірніх строях. Безшелесні слуги, одягнені так само, як і той перший, у лівреях з позументами, ненав'язливо розносили шампанське та оранжаду на позолочених округлих тацях. У долині покою Немирич побачив квартет музикантів у довгополих каптанах і пудрованих перуках, котрий з невеличкого подіуму виконував щемку сонату для Віолида Гамба, Віолид да Амур, Флейти і Чембало. «Скарлатті?» – упізнав Немирич. «Кореллі!» – виправив його доктор Попель. «Але менше з тим!» «Чудовий рівень!» – поцінував Юрко. «Певно, лауреати якогось фестивалю?» «Та ні, це місцеві хлопці!» – знову розчарував його попель. «Я мушу познайомити вас з деким із присутніх!» Юрко досить незграбно підхопив келих шампанського з проношуваної повзних таці, трохи розхлюпавши при цьому. «Осторожніє!» – сказав слуга, змірявши його недобрим поглядом. «Лезуть тут всякіє!» – і рушив далі. Вони підійшли до невеличкого гурту панів і пань, які про щось увічливо вернякали між собою. «Прошу познайомитися», – вклонився ледь помітно Попель. «То є пан Немирич – славний поет». І, вважаючи свою місію виконаною, відійшов знову легко вклонившись. «О, як приємно!» – втішився лисуватий пан із моноклем. «Професор гімназії Гараздецький», – відрекомендувався він. Певно, директор тутешньої восьмирічки вирішив для себе немирич і, переклавши келиха з правої руки до лівої, поцілував долоньку молодій дамі, яка при цьому назвалася «Амальтея Гараздецька» і показала дещо заячі передні зуби. Огрядна матрона з діамантовим кольє на мармуровій шиї також фальшиво посміхнулася і сказала, що вона «клітемнестра Гараздецька» Голова Союзу жіночої долі.